Мене, всіх нас ці останні слова Гінсмана тяжко зажурили, і ми так гірко заплакали і заголосили, що навіть тверді скелі й ті розтопилися б від наших сліз. Коли ми трохи заспокоїлись і знов могли слухати Гінсмана, він натхненно повів далі «О, муцію, глянь сюди, глянь на ці сльози!» який ми проливаємо за тобою, послухай невтішне голосіння, що лунає по тобі загиблий коте. Так, глянь на нас згори чи знизу, як тобі тепер зручніше, нехай дух твій буде між нас, коли ти взагалі ще ним порядкуєш, коли те, що жило в тобі, ще не використане десь інде. Братове, як уже сказано, я не буду розводитись про життєвий шлях небіжчика, оскільки нічого про це не знаю, зате ще яскравіше в моїй пам'яті постають прекрасні його риси. І я, мої любі братові, хочу вас ткнути в них носом, щоб ви в усій повняві відчули страшну втрату, якої ми зазнали зі смертю цього чудового кота. Послухайте, о юнаки, що поклали собі ніколи не звертати зі стежки доброчесності. Послухайте. Муцій був, як мало хто в житті гідний член котячого товариства, добрий, вірний чоловік, чудовий, ласкавий батько, ревний оборонець правди і справедливості, невтомний добродійник, опора в богих і відданий товаришу нещастям. Гідний член котячого товариства. Так, бо він завжди висловлював найкращі погляди, і навіть ладен був піти на певні жертви, коли ставалося так, як він хотів, а ворогував він тільки з тими, хто йому опирався, і не улягав його волі. Добрий вірний чоловік? Так, бо він бігав за іншими кішками тільки тоді, коли вони були молодші і вродливіші за його дружину і коли його спонукало до цього непереборне бажання. Чудовий, ласкавий батько? Так? Бо ніколи не чути було, щоб він, як трапляється серед брутальних черствих батьків нашого роду, коли в них прокидається особливий апетит, поїдав котресі своїх дітей. Він був дуже радий, коли мати забирала їх усіх з собою і далі вже не цікавився, де вони живуть. Ревний оборонець правди і справедливості? Так, бо він не пошкодував би за них свого життя. Та що життя нам дароване не тільки одне, він не вельми дбав про них, і не можна за це його дорікати. Невтомний добродійник опора вбогих? Так, бо щоразу під Новий рік він виносив на подвір'я маленькі хвости коселеця, або кілька дрібних кісточок убогим голодним братам, а виконавши в такий спосіб свій обов'язок, як гідний друг котівства, він бурчав на тих бідних котів, які вимагали від нього ще чогось. Відданий товаришу нещасті, так? Бо коли він сам опинявся в біді, то не відштовхував від себе тих друзів, якими досі зовсім не цікавився? і яких цілком забув,